Jag har hade haft lite tankar nu inför den här kvällen som jag tänkte dela med mig av och det är väl inget så här jättesensationellt eller så, men det handlar ändå om Guds ord. Och jag kan börja med att konstatera här i början på mötet att den här veckan firas Halloween. Det är väl en ganska Relativt ny grej här i Sverige. Det har ju filats några decennier i alla fall. Mer eller mindre. Men det är en ganska ny sak. Men vad är det som är så intressant med det egentligen? Och, och vad är det man firar? Eh, det finns mycket att säga om det. Det, och det, det. Jag ska inte prata om Halloween ikväll. Utan jag ska bara konstatera att... Man firar i princip... Alltså, om man läser på lite, det, det handlar om att man firar döden, man firar det Och man gör det väl på ett sätt som ska vara inom citat roligt gulligt och vackert. Vad det nu finns för vackert med det, men det är i alla fall någonting som har blivit väldigt vanligt i Sverige senaste tiden och eh, någonting som Egentligen handlar det om att upphöja och på ett sätt normalisera det onda. Men så byter vi sida. Vi har den här gulliga varianten av ondskan, om vi ska kalla det. Det är så de flesta ser Men så bläddrar vi sida, vi byter kanal och så ser vi ut i världen vad som händer. Vi ser hur miljoner och miljoner människor verkligen möter döden. Möter ondska. De förföljs, de drabbas av krig och så vidare. Det, det vi ser i världen idag det är ett ofattbart lidande på många sätt. Det är någonting som. Det har alltid funnits. Det, det har det har gjort. Det, det har alltid funnits. Allt sedan eh, första människan har det funnits lidande och ondska. Men ändå, det finns här. Och det, så, det blir så extra påtagligt i vår tid. Antar jag, kanske för att vi lever i ett sådant globalt samhälle. Och jag har satt upp fyra punkter här först på olika eh, sätt vi kan se ondska i världen och död. Och det mest uppenbara är väl kanske alla krig och konflikter som vi ser utkämpas. Vi har situationen runt Gaza. Som jag har varit hemskt. Man kan peka finger på den ena eller den andra. Vems fel allting är och så. Men oavsett vad så är det tusentals mängder av människor som drabbas. De lider. De möter döden. De, och det är ett ofattbart lidande. Och, och nu senast kom det också. Har det börjat komma fram nyheter om Sudan. Hur jag har inte så insatt i den situationen, men hur mängder av människor dödats bara brutalt. Och ingen, jag vet inte varför, men... Och det är det här krig. Det, det har alltid funnits. Det, det har alltid funnits, den här onskan har alltid funnits. Och så länge människan som jag skrev har lyssnat till ormen kommer det alltid att finnas. Och en tragisk eh, detalj i hela sammanhanget är ju att många krig utkämpas ju på, i Guds namn. I, men, men det hör till ett annat ämne egentligen. Och sen den andra punkten jag har uppskriven här det är hungersnöd. Vi ser i hela världen, speciellt i Afrika, det har väl alltid varit i Afrika speciellt, hur... Miljoner människor går hungriga och Det finns rapporter som pekar på att det globalt sett blir Lite bättre Men det, det kan väl gå upp och ner Ibland Men på regional nivå så har det blivit Sämre på många platser, speciellt i Afrika och Jag kollade på en lista idag på internet och det visar sig att Somalia är de som har det värst just nu Med många miljoner som riskerar att svälta. Sen hade jag en tredje punkt och det handlar om förföljelse. Det kan vara religionsförföljelse, etnisk förföljelse och annan förföljelse. Och enligt många mycket statistik så är om man ska gå till religionsförföljelse så är de kristna som förföljs mest i hela världen. Och nu senaste åren har det väl varit väldigt mycket just i Nigeria och Nordkorea och Iran. Och, och, det, och även det, det är... Vad jag vill peka på... Jag, jag, vill inte, jag ska inte tala om alla de här specifika grejerna, men just det här, det här, det här lidandet, den här onskan som finns. Som är påtaglig i hela världen. Och, så har vi det här ytterligare. Ja, vi kan vänta lite grann fortsätt fortsätter jag. Ja, välkommen tillbaka. Då kör vi. Ja. Det är inte. Nej, men Vi nämnde här om olika typer av förföljelser i Kristna förföljs, till exempel i Nigeria, Nordkorea, Iran med flera platser. Och det finns ju många fler, det är inte bara kristna som förföljs. Det, är, det finns även muslimer i vissa länder som förföljs. Vissa, vissa kategorier av muslimer, vissa kategorier av kristna. Så jag menar, det, men det är ett lidande. Det är en ondska som ligger till grund för allt det här. Och sen har vi det här enorma lidandet som inte är så populärt att tala om. Och det är det här som eh, presenterades som The Silent Cry, eh, Scream. Kommer du ihåg den? Mm. Det var väl en film eller en dokumentär som kom ut på var det 70-80-talet. Och det handlar om aborter. Jag, jag kollade på Världshälsoorganisationens hemsida nu, förra mötet. Och eh, varje år görs det i snitt 79 miljoner planerade aborter i hela världen. Och det motsvarar alltså 29 procent av alla graviditeter, alltså 29 procent av människor som ja blir dödade på det sättet. Men varför alla denna ondska? Alltså, Det är liksom så mycket att in, eller hur? Jag tycker att det är så svårt att smälta. Alltså, okej, okay, vi kan ta in siffror, vi kan ta in statistik och så här. Men att verkligen se alla människor bakom den här lidandet. För det första får vi tacka Gud för att vi har det så bra. Och det, det, det jag är jag övertygad om att vi gör. Men... Ska vi gå till romabrevet, kapitel 1. kan vi läsa från vers 21, en bit framåt, vi kan läsa till slutet. Så säger, Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem mot deras hjärtans begär så att de orenades och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begärt till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utlämnade Gud åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. Det har blivit fyllt av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet det är fulla med avund, modlust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter, det är påhittiga i det onda och är olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det känner mycket väl till Guds rättvisa dom att det som handlar så förtjänar döden ändå gör det sådant. Och det samtycker till att andra gör det. Och här, här tycker jag med finnas svaret på ett sätt, onskans alltså vad är det som ligger bakom den här onskan. Vad är det som ligger bakom den här som vi läste i vers 29, Onska, girighet, elakhet, avund, modlust stridslyssnad? Det, det är ju det vi ser. Och det är det här att man förnekar Gud. Man... Man känner till Gud, man känner till Gud. Men man, nej, man sa nej. Man ärade honom inte som Gud. Och vi kan se det här mönstret upprepas genom historien. Speciellt i Bibeln. Om vi läser i, vi ska inte läsa nu, men när vi läser om syndafallet, eller efter syndafallet så läser vi om Kain och Abel. Och vi, vi ser hur Kain var fram av gröda. Abel var fram av djurens fett. Och, och, och så ser vi där hur Kain, eh, Gud såg inte till hans offer på samma sätt. Och man kan fråga sig varför? Varför såg inte Gud till hans offer? Och det kan säkert råda olika meningar om just den detaljen. Men jag tror att det handlar om det här att Gud... Alltså, och det, det visade Gud redan tidigt att liv måste ges för liv. Och det här med att eh, offra av djurens fett som Abel gjorde. Det visade på en... Eh, han hade förstått det här att, att Gud kräver alltså, Gud synden min orättfärdighet inför Guds rättfärdighet så kräver det någonting det kräver ett offer det kräver blod och Kain, han, han var ju han var ju till med Äldre än Abel, var det inte så? Jo. Och han skulle ju känt till det här. Han hade, han hade samma kunskap om Gud egentligen. Men på något sätt så hade han han hade anammat som jag skrivit här en lite mer humanistisk variant av Guds frukten Där man slipper det här med blod. Det, det här otäcka och, och så vidare. Men det, det ledde till att Hans, hans eh, ska vi kalla det för bristfälliga gudsfruktan i det här fallet då. Hans sätt att eh, inte ära Gud. Det ledde till att han avföll från Gud. Och som vi läser så fylldes han också med avund och modlust. Och det, det är just det vi läser om i romabrevet. För att man inte trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades i sina falska föreställningar. Och sen, sen ser vi ju historiskt sett hur den här det här sättet den här leder vidare på det som vi som kommer att kallas för kagens väg. Och det eh, många såklart skyller då onskan på Gud. Det, det, det, det har vi säkert mött. Eller hur kan Gud tillåta så mycket ondska? Och Hur kan Gud tillåta? Eller den ondskan bevisar att Gud inte finns, och så vidare. Och det är, det är säkert lättare att anamma ett sådant synsätt än kanske många gånger se på sin egen bristfällighet, och sin egen orättfärdighet. Men, men om vi går tillbaka till Romabrevet och läser några versar tidigare. Vers 16. Och framåt. Fram, tills där vi, fram till vers 20 kan vi ta. Då det här Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft till frälsning. För var och en som tror. Juden först men också greken. Evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Guds fred uppenbaras från himlen. Över All ogydaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och guddomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Vi ser att Guds vrede. Uppenbaras. Står i 18. Och, och det här visar på att Gud är inte. Han, han ser det som sker. Han ser onskan i människan. Och han är, han är inte passiv. Han är inte passiv och lämnar människan, mänskligheten, åt sitt, åt sitt eget öde på något sätt. Utan han, han är vred. Han är vred på den här onskan. Han är vred på all den här orättfärdigheten som vi ser. Och, och, och även Paulus, ja, det var ju Paulus som skrev också, men i Apostelagärningarna, när Paulus talar på Europagen, jag tror att det är mycket kapitel, är det 15? Eller? Nej, kapitel 17. Vi får se om jag får hitta rätt vers här. Då kan vi läsa vers 31. Han har nämligen... Det är Paulus som talar, predikar på Europagen. Och så säger han här. Han, alltså Gud, har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Alltså Gud har bestämt en dag. Gud är inte passiv. Han är vred. Och han har bestämt en dag då han ska gå till rätta med världen. Levande och döda ska ställas inför Guds dom och svara för sina gärningar. Men så ser vi, menar vi här, vi vet det här. Men ändå så ser vi all den här onskan. Vi ser all det här lidandet. Och det kan vara det är svårt det är svårt att bära, det är svårt liksom att ta in och leva och leva ett harmoniskt liv samtidigt som man ser all det här lidandet runt omkring i världen och man kan fråga hur länge, hur länge här ska du låta det här fortsätta gör något gode Gud gör något och det tror jag många som ber och Ja, ska säga. Vi går till romabrevet 5 nu. Vi håller oss i romabrevet idag. Därför är det så, vers 12. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen men synd tillräcknades inte där ingen lag fanns. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över de som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Ja, men jag tänkte på det här uttrycket att alla människor, döden nådde alla människor. Alla befinner vi oss under det här förbannelsen, eller befann oss. Men, men död och lidande, det, det är något som alla människor förr eller senare kommer möta. D döden det är Det är, jag menar bara en sån enkel bild som att alla människor som någonsin har levat i historien de är döda nu det, men, det, det, hör, till, det hör till det mänskliga och, och såvida inte Jesus kommer och vi blir iklädda istället för nej, överklädda istället för står det? Ja, så, så kommer också vi möta döden en dag vi hoppas att vi ska få möta honom på skyn innan dess. Men, men, det, men vad jag menar är att det hör till det mänskliga. Döden är en naturlig del. Och. Ja, hur ska jag gå vidare? Svaret kom från Gud- det vi läste om. Gud svarade på mänsklighetens längtan, skrev vi här. Och jag tänker på det här: Människorna har alltid sökt efter det eviga. De har, de har, de har längtat efter att eh, övervinna det förgängliga. Man har längtat efter att övervinna. Man vill leva längre och så vidare. Men tänk att Gud, eh, han svarade på den här längtan. Och vi ska läsa Johannes 3,16. Vi kan den allesammans men den är, ändå så, den är en så otroligt stark vers. För så älskade Gud världen att han utgav sin enförde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som, in, den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och, och En annan vers jag tänkte på som talar så, i sån otrolig kontrast till det här vi möter i världen. Det, det är Johannes 10. Jag tänker på det jag nämnde i början om Halloween. Man firar döden. Man firar ondska på olika sätt. Och så ser vi ut i världen hur ondskan och döden är rådande. På så många hemska sätt. Men så kommer Jesus... Jesus. I början av Johannes evangeliet står det om att eh, ljuset kom till världen. Och, men vi läser i vers 10 i kapitel 10. Då säger Jesus så här. Sjuven kommer bara för att skäla, släkta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och jag tycker de här, de här liv och liv i överflöd. Jag tycker det är så starkt uttryck när man tänker på hur det ser ut i världen. Det finns en sån, en sån dynamik i de här orden. Ett liv och liv i överflöd i en dödsmärkt värld var väl en sommarkonferens vi hade tematör för mig. Amen. Och eh, Jag har fått liv. Jag har fått liv. Men, men vad väntar Gud då på? Vad väntar han på? Var, varför får det fortsätta se ut som det gör i världen? Varför, varför kommer han inte bara ner och säger stopp? <laughs> Sätta stopp för alla de här krigen? Sätter stopp för hungersnöd. Sätter stopp för förföljelse och så vidare. Varför gör han inte det bara? Han kan väl göra det? Och, och, och det, det, det blir liksom en liten paradox kan man tycka. Men det finns ett... Vi går till André Petrus brev. Ni vet säkert vad jag ska... Citerar redan. Kapitel 3, vers 9. För saken är ju den att kommer Gud och sätter stopp. det finns det ingen som överlever. Det finns inte... Menar människan... Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Som en del menar. Nej. Han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Hör här? Han vill att människor ska bli frälsta. Han vill att människor ska omvända sig. Han vill, att, han vill fylla himmelen med människor. Han vill... Han vill att hans faders hus, för att använda uttrycket i Johannes 14, att det ska fyllas. Att det ska... Amen. Vi läser också i första korinterbrevet 15. Vers 50 och några verser framåt. Vi kan ta från vers 54 Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet Då uppfylls det ord som står skrivet Döden är uppslukad i seger Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens odda synden och syndens makt kommer av lagen Men Gud var det tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus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 Farande suckar och vandas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnadskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Ja, vi kan stanna där. Vi har ett... Det finns ett hopp för världen. Och det är Jesus. Och vi, vi, vi längtar. Vi, som vi, läste, vi längtar verkligen efter att vi ska få möta Jesus. Men tänk om vi kunde fyllas. Tänk om våra hjärtan också kunde fyllas med hans längtan. Att människor ska lära känna honom. just det här vi talar om den första kärleken vi talar om den första kärleken och hur vi ska vi längta till Jesus vi längtar att få möta honom och det, och det, är, det är helt underbart just det här den här brudemystiken som kallas men tänk, att, tänk om den första kärleken också får bli så om vi får bli så, så intagna av honom av hans kärlek. Så att vi känner. Just det här. Att vi vill nå ut till flera. Att nå människor. Att människor ska få lära känna honom. Och. Jag menar, vi, det, det är någonting som jag återkommer till ibland. Och just det här. Låt oss använda vår tid Använd den tid vi har Vi vet inte hur många år Eller dagar eller Vi vet inte alls när Jesus kommer tillbaka Vi hoppas att det sker snart Men tänk vilken gåva vi har Att få använda den att, att, Den tid vi har För att sprida budskapet om honom Amen Och vi lever i en dödsmärkt värld. Vi lever i en värld som präglas av död, både kulturellt och eh, än mer i, genom krig och allt det här. Men tänk att vi får representera livet, det överflödande livet. Amen. Jag stannar där och jag hoppas att ni har fått med er någonting. Amen. Tack Jesus, tack för din nåd, tack för din trofasthet, herre. tack för att du har gett oss oss, tack för din godhet och din nåd och din barmhärtighet, herre. Tack för din kärlek till oss människor, Härre. Fyll oss du, här med din ande, med ditt sinnelag, Här Jesus Kristus, så att vi ser människor, så att vi ser behoven, så att vi ser längtan hos människor, Här, efter något mer, Här, längtan efter livet, längtan efter och hjälp oss nå fram, i Jesus Kristus, med budskapet om dig, Herre. Det glada budskapet, i Jesus Kristus. Och tack, Jesus, att vi snart ska få möta dig också på sjön. Tack att vi ska få... Ja, Herre, vi ska få alltid vara hos dig, Herre. Jag prisar dig. Tack för din åld, Herre. Och jag ber också för alla dessa människor runt om i världen som lider, Herre. Som plågas, här, på grund av den här rådande tidsåldern. Herre, på grund av människans fallna natur, herre. Jag ber er de som är förföljda, för de som hungrar, herre Jesus Kristus. de som befinner sig i krig, herre Jesus, jag dig. Jag ber dig, Gud, att du ska komma snart, herre Jesus. Amen. Amen.